اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم واطب علينا يا مولانا انك انت الصواب الرحيم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واغنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استرعيوبناQue okay angels to pass ourhrasque son aka a neighbor of us ورحمنا ورحم موتانا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين لك الحمد على ما جعلتنا مسلمين ولك الحمد على ما جعلتنا من امة سيد المرسلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاهم باحسانٍ الى ايوم الدين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سبط الله العظيم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حب الدنيا راس كل خطيئه ان ضروره جماعت Pas qëlle më ndërimeve Allahu Jelle Jelaluhu Vë Jelle Shani Vë dhe për shëndëtjeve Tona të për zëmërta Dhe këtë ditë gjumëve Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Rast i bukur që i të luëtëm E Allahu Jelle Jelaluhu Për plëtsimin e dëshira Vë të rovve Allahu Jelle Jelaluhu Në Kërani Kerim Për më ton Se dëshira të rovve të më pranëj Në sahil kërkesët e vëtë E banë në sinë qëllë ketë apo ndauni astegjblkom yulutni e uni prane lutit ja imon ton ton ta hap per javne kaluar ne lidhje me ndshenimin e ksa i bunja te tem allah jelle jalaluhu e bon vet me mundin ton ce mos te dalim nga ato azat argumenteve argumenteve te tefibr na kanar ne permet kurani kerim te te sunnet edhe ato argumentet e shmosha të logikës më dëshirë që rovja Allah u zëllë në zëraluhu i cilu me këtë botë kaluese punëm ndërton jetë mundur e vatë edhe dërë djerësën e ti në në në nënsi ashtë që mas dërën e sajnë djerëse a i kjetë a i cili kjo djerës ma në fondi pagurë iliego di allah jallahu jalehu che dia dia ersan faktikisht ajm në fund të asaj hum tenderuar kemi filluar ne kaluar me ayeten wa al hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur dhe hadith ne muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam hubb ad-dunya ra's kulli khati'a edhe nje nga shekri kanë marrë të pa komentuar sot shum tranzvit shumë shpejt mbi këta argumente të muaja Këtë argumente të qera të sëllin këmë vendosë me i të qenë. Allahu dhullë në Gjelalu ka tanë për këtë dunja, për këtë botë nëse sëllin jemi, nuk është asë gjohë qëtër përveç se një lojë. Gërëvëmën lë hajëatë të dunja, illa më të ahën zhururë. Nuk është këtë botë qëtër përveç se një lojë, përveç se një travësi, përveç se një teferiqë, përveç se një knafësi Një knaqësi për të të cilën, kanë thonë djetarat e njaj, se në këtë botë mundësh me u mashtro atë shpavë, për një knaqësi të kësaj botë me qeni marruar ta njëtët. Edhe kje element në këtë botë ashtë prezent. Për shemblë, njëri për njërëve ja merë mendja ati një ditë për i ditëve se banë me kaluë në borën e hujë. Ja mërë mendja se në dhomën e ati s'ko ishi e s'kapë që kanë për me dhejës dishka, edhe himë ta. E vendoske aqë fort, edhe e banë taktikën edhe planë plan programin e ti aqë zbukur, sa që thotë, ka me kalu mirë pa problem. Kur s'ka me qenë e zbulua, bashkë me rëndësi se këta njerë s'kapën shumë shtejtë, edhe më varët se sa është ajtë qëllim i ati i flëqet, aqë marja me amodhe, e mundët me ndonjë pra halapa dalë me u kap, pish me lëki pra në fëmërën e problemit të si me ka filu njëri në kësëm, në këtë dhëmë të kësaj bote, duke me ndonjë se kam e me e ti pa ditur gjithë më. Ndojë dhe njëherën këtë botë, që njerën shëtiti kënoqër, për një krim që ka bom shak, a i këtën se kërkurës me di, a kejtë rast i e di. Unë për shemblë, me një vend vetëm dhatë, Ja mora fërën pëllonet me fjallë shumë drana Edhe i thash fjallë shumë të rëzikshme Nuk e dit i kushi se vetëm unë edhe ajkash Kur përndëgjoj për i dikuj se Qka fëllë që me atë njërin mas murit apo mas gardit pas ka qërën edhe një vesh Kjo bot pra, qka ka emnin kët bot? Kjo bot e ka emnin vesh Kjo bot e ka emnin si Kjo bot e ka emnin vaj Pra, kjo bot e ka emnin vesh i tjetrit Kjo bot e ka emnin si i tjetrit في بوتك أي من بيها تترت مطر كتشكاق الله جل جلاله من قرآن الكريم في الله في تغاشفا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فرداشن سين هذا زامرن پرتاني سرقا في جرسيك موضوع اجف, اجف هبسينه e gjithë hapsina është vashë i këti sistemi gjëmatin dërshëm i vashë i këti sistemi diëlorë në të cilin jetojmë në a ruzullu i tokësorë kër jetojmë kur gjërës anë qëtërsen për vashë se barkë kër i cilin në hanë të gjithëve e gjithë hapsina kër jetojmë në ani vashë këndëgjojnë qërës ka përbat kërëse ruzullu i tokësorë është barkë i ati trupi i cilin apërbinë të gjithëve ka thanë illa më ta'hu l-gurur kjo bot kurja nukaj që tërsenë përbaqësën një lojë a rasulullah i l-hadisën e tëi qëtë hëbët dunia rëqësë kulli khatiëa dëshuria e qëtë saj botë dëshuria në këtë botë është koka e gjdo gabimi dëshutë gabimi të vato kanë një trupë që pasë kënë koken e dhatë krajën e dhatë kamën e dhatë po koka e gabimi dhe është dëshurosh në këtë botë يتنغمار فى يتنغمار فى التاس ما تم غايد ان قرآن الكريم أولو العظم الله جل جلاله وجل شانه سلامة اذا سلامة تاتي اذا تونة في فرسل تاعي كفاول يهارة مزيسة راسة فلا تتخذ الدنيا ربا اون يرز اون يرزي موسى بان الدنيا رب فتتخذكم عبيدة سيبان رب Se i qëmi zot i vajt, pas ka ropë të vetë Si pas besimeve Allahu i plet fuqishëm Ai që muslimanët e besojnë Me sigurin se i ka ropë të vetë Ropë të ati e mina Pra që do gjohë që ku mundokan këtë botë Me ubo zotë Pas ka dëshiren që ajo zotë në lëke ati Ti këtë ropë të vetë Sa o rovë o njerë Mo se bani dë njohën zotë Se ju shëndron ajo ju e në vëbë Do të fëtë A dhe roni a te pra Muzikantët i kanë a dhe ronë është realitet, i kanë adhërun së latë, se zëtënojnë në bitabë, zëtënojnë në ebë qëtë të tjive, ebë qëtë të ative që janë muzikizu, janë në dorën e kanktarit, a i lunë me shpirë të të ative që shka qëfë, pra mos e bani muzikën zëtë, se ju bani hodë. Ata që janë me një mënirë jetojnë për ka pasunia mënirë feudaliste, kanë dëshirë që të mbisundojnë me, me pasurire ative në binjërzijenë, A të që ngaësën pasurinën sajë dhote të të të talishtë, pra janë gëbë të asajgjohënë. Të ndëruar, musliman të ndëruar, Isa a.s. të nëmërë allahu dhëlle zhërënë u, a të atë njërës fële të ndërishë përvejse në wahë, jësa njërëzijës për tërë i ditër e kiametit, o njërëzë, më se banë i dhënjohën dhërë, se jë banë gëbë. A kënëz Athej si po e për për, për për përnoli, të pun, atëj si po punoni. Edhe po keni dëshirë ta rulni. Ato thola, ato pasurici po i shumzoni, edhe dëlni me i rujt. Mos i runi të ajshka e argjën. Nëse keni një dënat, edhe keni dëshirë me radhuj dikush, mos i ajpni me radhujt atij që e argjën diku. Por çonë pasuri më yug që e keni pitut i avruje, aiçi nuk jave argjën për i avruj. Nuk e dëgullini pasurinë. Faisa a.s. është gabimi mënë shumë që një njëri i të abim se njoni ja hargjën pasurin që ja kalon me arujt e si a ja fatime dhe dhije është gabimi mënë shumë Fërëm, o njërë mos jalin i pasurin dë njërë se javha mos përmoni, mos shumëzoni mos rruni për këtë dë njërë se javhargjën ajo nuk ka bes Allahu zhelle zhelelu i ka fëndë saj botë e trafti në Korani ka fëndë n atë që jeni fal, atë që so e këni vënë sabat atë që e këni bojnë zëqat atë që e këni ajru atë që e këni bojnë haq atë dinar që e këni vënë Allahu dhër në zërallu bënja të slim a i javrun juve mundin e juve dhe javrit javjat në esër matmar pra vësë ja lini dunion atë ja gharjar që ka të sot i kejt mundi juve i mosjet për ketë dunion se manë fund nuk ju e gjoh fundin e fundit kur dhili pisa e gjënjohë nuk ju jabë gjëmë bëti jabë nalë për qëtërin se e ka vendos me trahtu tje edhe e ka vendos me trahtu gjëalën edhe një pintanë që i pëvjen ma ja ma asherën havarijin ju ka thani isa në zonë sënë të vetë në edhim havarijin dhe të tëndi mos su kur për për në marion shëjka pas sahamët havarijon të kanë qenë për isa a.s. ta ja ma asherën havarijon imi këbëtu të dunja ala wadhuha Pa ul on zan zati. On dhe Musa Islami koha tema, Sa'i Ali selam. On e kam thit se dynjo per fortërfirë per tokë e kanë për plas, mos e preskoniu. Pa on ke dynjo inni ka dabtu ad-dunya ala wajha, tala ta'ishuha. Pa on dynjo ne kam shtri per tokë me ftirë. Mos i xitni ujë, mos e preskoni. Isa Ali selam, kitan amari madhe Allahu Jellaluhu këpë shilë këtë të mërë i fëllit banë me dhate gjitha kilozofit i banë me dhate gjitha kontekajnë sa këpër të skjevu edhe meritën qitë në dëgjohet me dhe mende fa kam shtri të dujonën me fëtirë për toke dhe me thonë e kam qitë në alivanosje e kam vojnë e dujonës të dhere të sik mos i qitë një ujme të azu qka kam shatë isa a.s. kipa nga marë i ndërua me këtë shemblë të madhë s A i desh të gjemotin dershëm? Me nësë kjevu neve. A i desh të nësë kjevu neve? Se kjevu. Po nëse është e freskët, e dhe nëse është e freskët, është e freskët atë herë ku unë e freskoj, e dhe ti është një gjarëpën, i, ashe mëleis, ashe mëleis, i na, të të të të të dhëmën, në prej të të të dhëmënit, e une e kam zëtë dhëmënit në rrugë ata, a i, i përë, total i përë, e qëka e kam dheja ata mirë e kur e kam dheja mirë është boj e egrë kur është boj e egrë më ka kaqa i muhe që ka bona u në pra u në i bona ati një ndërë duke konsideru se mëriton puna jeme ti si baj në ndërë mirë për gjartë një ndërë nuk i bona gjemë ati ndërë shumë gjartë një ndërë nuk i bona helmit ndërë nuk i bona ati që është helemë nëzjarë ati që i kafshën e dhe helmën nuk Ky dunjë që jetojmë në asgjarpën, ala asgjarpën e vështirë. Asgjarpën me lloj-lloj helme. Gezardin tantë çift ka fshëm kom pokoni lloj helmit të cilë jukagjet ilaçi. Ki që dunjone ku të jetojmë në asnjë xarpën me shumë lloje të helmeve. Një lloj helmi tashmë në sëmundjea njerëzën kët botë. Një lloj helmi t'i xarpë në alzolozia në kët botë. Një lloj helmi zënfik t'i t'i xarpë në asht. T'i vini shumë zimi i pasurisë e Arab. Një lloj i hel me ti zar duke ke gojë çfarë mëna kapsuqeve as merdhia për pun një lojë as mos dashuria apo respekti i lanicetrit elloj lloj hel me mos të njëjtë as vështirë se ti kalosh nëpër korridorat e kësaj do dënjuo edhe mos të ishe i yolosur me problemet e kësaj bote tazinan allahualahu jallal ve nasme isum wa raba shahwatu sa'atin min wara'iha nadam ka thë ndështëa, mas një ore kënaqësive të saj dhote Isë a.s. ka shumë marri e shumë pishmallë që më rapa. Nështëa, edhe një harpe për sërës, ka thë ndështëa, rëbë shahëvatën, rëbë shahëvatën sajëtën, minë waraiha në dëmunë, ndështëa, mas një ore kënaqësive të saj dhote, ka shumë pishmallë që të gjaka ma që sajtë. Për me pole kubtuç ka po flitet duhet një shembull ti si e së mbjell. Ndoshta një dasë me çilla bod jashta soaz ale çumetit. Edhe dinë tre kontrolleve, tre kontrollës dasmave islamen atras, edhe natras kur njerëzit mendojn se janë duke u klash deri në fundën e klashtive, ja për shembull, kafën për alkoolin e ndarshëm. Emar fit kafën për alkoolin, kafën për armë. Kur kafën për armë kafën e vaktër promovues Po janith me vogël vritet në darkën apo në gjallëri edhe vritet në dhëndri edhe kjo ka ndonjë vritet në dhëndrin darkën çe tash pra ti ąsh një orkë knarsia kjo ąsh një orkë knarsia e kësaj bote ti shme lëkë kësaj sonash i gjatmë Paif Ali salam ud shawe tu sa'at min wara'ha nadam pandosh ta mash një orë knarsie kësaj bote tash një pishme lëkë pa fund për aqëka dhukëdoj dhukërë pasë këj dhejë në kërë kuëtë kënoqëmi te kënoqëmi mërendak kënë kënësive sa lejen kjo botë më kënoqë me tjallë shumë të pra sa nuk sel pishman në fëndë sa nuk nësi nuk sel kokëchar e amela që haqka lejen i njeri më kënoq këtë botë për ate Allahum kërani kërrim sa fe ljedhaku qalilen u ljedhku këthira ده كات بضوف كاشلي باك قال لي شو قران تليضحكوا قليلا وليبكو كثيرا فا فكاشلي باك دبوت سشن باك كفر كبوت اشني فيلم اشني فيلم انجزوا بري الله جل جلله وجلسانه ومنيه اپيزود تري ديسا مليونا viteve بي. تري ديسا چندرا مليونا viteve është një film të tillë, vend një njeriu edhe ja shoh vetëm një pjesë aty dhe shkon, edhe i shkrat i shkon me sinqel, a thua çka pa tani na thua etj. Atje tren vend e, ven e shafa i diti që se pa pjesën e parë, thot pra i zot në këtë botë, aty çka ka pasë filmi para mua më konta kishabit, njëri çka pa para mua, ai çetri çka do të bëme ma thua të dimë në këtë botë jetë djeg, të dimë në këtë botë si si çel se nuk pakën shansë me e pa filmin prej filmimit e delim darim. Kjo është një epizod, e cila epizod kanë desh një apërstabë saj dote një film Amerikan. E kanë pari një alën pale unë për pa e dhiti këtu se sa ju ka me e të merak, është film trishtuës me knashti të veçanë të kur të ashti që është filmi, është i, i ndërtum, është i bom, rëzija ati filmi, e dhe scenariu i ati filmi është për njërzën më panik në bot, për njërzën më elegant në bot, për njërzën më intelektual në bot, për njërzën me eksperiensatë, autoritete, aktorët, aktorët më të mirë. Filmi ka imin dallash. Me epizoda filmi ka imin dallash me epizoda. A ti bon një mënyra të halit të smaq më vaj të burrave në folje? Ati bojnë më njërat e lazarakeve edhe të lazrumeve më të mëlaja të grave. Në atë film s'ka shonsë me ka nuk e riketsh. Në atë film janë kerat ma interesantë në këtë botë. Në atë film janë kulat ma interesantë në palatët edhe saratë në këtë botë. Në atë film është mobilia ma shtrejtë në këtë botë. Në atë film bojnë loj loj manevrime edhe në stilin e moskave të njëriut. Edhe kozmetika është ma shtrejtë në këtë botë. Duke dash në tregut të rive mendoin të rit se me këtë film do më na kalzu se edhe na këtu do më ardë të vinë. Ai filma ishin ndërtuar me kallëzu se këtu kur i ardhin të vinë. Edhe praktikisht ai vatra ashtu siç janë Shigirum. Atëmrena ato njerëz dizian, çashtu siç janë film, edhe unë po tregoj se po tregoj zona të vërteta të paluhatshme se çatoçi i shaft më Knatsch me njërin film, na film, ato ne këtë botë më film me Jan Mack Knatschmit. Ato në këtë bëdë, në gjatë film, në këtë bëdë janë matë pak nashmi të njerëzi Se nuk i kanë kushtët e plëtsume Si u kanë plëtsu kushtët Dëtë fërë, matë mirën vilë, matë mirën kërë, matë mirën mat telefon Matë mirën mobil, matë mirën domë, matë mirët këpus Matë mirët kozmetik, matë mirët tës, matë mirët Ama si, si ka kushtët e plëtsume Dëtë fërë, këto njerëzë kanë hi me tregu tije se Unë kërës si jam i knashëm, i gjithë mund që jesh i në atër, asë një herë mësjeshe, mësjeshe i stikrarë, mësjeshe i vendosën punë të tua, duke me nduë një ditë për ditëve me arritë a gjithë, duke dashë me arritë a gjithë, ku kemë e arritë a su? Unë po të tregoj ku kemë e arritë, të krahë i katunarit tanë. Masë shumëti që kemë e murit me arritë në këtë botë, masë shumëti në krahën e dja të edo apët shmajtim të katunarit tanë. Ske Manal s'ka mundësi me shku Edhe ato që i shku nëhon Bile nënë krah Ato post bëjnë Nuk bëjnë krah I bëjnë krah Post i bëjnë Të brili Ato s'moj të marri në supët e gjematit vajtë Kërse na pak Manal s'ato Inderuar i gjemat Allahu gjelle zelalu hu fa për këtë dunjo Wa mel hajatu t'dunja Illa me ta'u lgurur Kjo botë nuk ka që të senë përveste një loj e ka vendos në namasru të gjithve, ja heke Allahu vlerë në saj botë, e na pa vlerë e ka në nëshmu miraj, për e të shmojnë ata që i për ta për shumëzojnë Bote hati dunja u gjënesë të më ala a zahriha a thonë Isa a.s. a unë kjo tokë këtu ka thonë Isa a.s. këtu e në shembul për nga marrë dhe gjëmatin darshët kam një nyje këto më xhel me dëgjom me lejë parative shembullve bash mbyllën ta thon as ul toka e juje në hi mbi ta po jona kuptim, kuptimi më na kuptuar çish kanë çish janë kuptuar njerëzit e maparshëm kalëjarë se toka ishte ul e ish, s'i shkon deve hona ishte daj zbol lop e kishin meli kishisnika si, kraj djallka kraj smet runa zot po ai en prala po isal selam thot aloguri kish ta as ul toka e ju jeni ullë në shpinën e asaj e ka konsideru toke një deve e cila kërt hitës mi janë bita duhet me ullë apo i modha duhet me ullë ajo po është të ti me i më shpinën e asaj fa është ullë toka e jeni ullë një në shpinën e asaj fa la fa la ju naziun në kumul muluku wa në nisa u fiha fa mos lirën mos jeni ullë në shpinën e tokës mos lejonit di vet me ju konkuru di persona mos i lejonit me konkurun ka rikën ku e një ullju sa në kush janë këtë di persone e a ja, isa sa mos i lejonit me ju konkuru mretët edhe grënë i ka skjegu vetë i ka skjegu vetë i ka skjegu vetë ka thonë të latu në azihuhum fi më lëkivim, fa mratrit, mos i konkuroni ju. E para ishte mos lehemi më në konkurur. E tashka këthi, sa ka thonë ju mos i konkuroni ative, ndujone ative se shansë nuk kemi me omorë. Ju sakrifikojnë për dënjoneve se e konsebërojnë të vetën tapij, fi, tapija nuk ipët. Kështu ka thonë Isa a.s. Mratit kër vinë në karikën dhe dojën mrat, haronë se e në mrati shtetit mojë. Harënë të janë për me i pri atë i shteti, dalin për i pri rjesë në sëndim. A sëndonë vetë më laugjën le zëraluhu. Duhë të sëndonë ligja ati në në, në shtetë, në një shtetë për i shtetëve, gjikaci si maj malë, nuk gëzën me qenë personi maj malë në shtetë, a i mundët me qenë dhe kretari i bashkëtjes lokale, a i mundët me qenë dhe hoxha i katulit, ja për shemblë, e kërë astë në gjallë, në Pakistan tash, tash, me të shp Kur të bëj ndeshje me kart shkon te krijetari i bashkisë lokale dhe jikon çka ka ne dorë. Ska asnjë problem. E ka nitë njëri i çetrin. Ku jikon? Jikon te imam i katunit, në xhami, bashkë me xhamishta afarë të mall. Ati duhet me u jiku. Mirë po le vërtet te këtij xjikimi që populli nuk i ka pa e gjikimi, me gjiku, nuk i ka parë kur. Knalësit te këtij xjikimi vëllahu me xjikun nuk e ka parë kur se është mësu, është eduku ki popel kur ti ndohë dhe probleme me edukoha i tjetërë edhe me gjiku që i fletë gjithërë gju se si adin kënastit faktikisht ndosh ta kemi shkuna qatë shumë lark që edhe nuk pranojnë me në gjiku i joni ndosh ta nësë kemi shku po samë edhe është lark a tje jo, a tje gjikon hoqa i katune sotë pëse gjikona e sotë bismillahirrahmanirrahim qëka ka ndohë? ka ndohë dhejrë në gjaku Allahu jelle jlaluhu kafon. Kushë mbyt një njerëj në këtë botë duhet bot, mbytë para të. Edhe çitë ditën e zhmohtë jo, pra, ja, e ura krihet puna aty. Allahu fa yehu jparaoga ji koi. Ja këtu shkojn punë let. Këtu shkojn punë let, po as maranfisë kurkush nuk mbyten në atë sistem. As maranfisë kurkush kurkui se abe xhakun se nuk pranojn kush me arter, këtu me ardheri këtu me pru punën. I ndëruar i xhamat. I ndëruar i xhamat. Vëllazërit kur kalojnë në prirje e harojnë prirjen kalojnë në sëndim e morënë në olin e Allah e tani kur të ju konkurojnë shati dhe Isa ka thonë ato të masakrojnë masakrojnë ato të shumë shkur ato të ahupin nishanin se më të brelojnë me me konkurutit ata për dunion me Allah a thonë emma e për shka këtë jala ato mës me lehu me konkuru ato ti e për ahiratim Se ato tojë, kësa harë të pitështë, dhe ne e në jemi muslimane dhe ne e në gjennet, atë njima, në tëllë në gjennet, jeti si të shënë zullimqarë. Zullimqarë në tëllë në gjennet, si të hinë zullimqarë në gjennet, atë që e gjenem, a gjemë gjenem, kush jetën e. Mu për këtë shkak, në qëtë, në në në, në në, në vila jetin, hajti, spanyollët, kërë së lëm i banë njerëzit azab e dha që azab i që e këshin morë njëri me i tregu sa po e pranën ligjin e spajon me në hajit e ajo e këshin morë e po e lillshin me konopat lagët po e shtrengrejshin me, me dru për mone me konopat lagët dhe e nërë sa ja, ja dridhem ja shtreven edhe ashë në të ti e pyt ka i që e dhe në i këtha a ki e shpresa me dek po? a ki qësë me hin paraj në gjennet sa po sa po kam qështë me ija ma para se t'li në gjennet sa du me t'kujt di shka t'i e qipon bëna zapë sa ho, a ka s'pajoll ati sa ka s'hipra në gjennet a ka s'pajoll, sa ka ati s'pajoll sa s'hipra ati kë njeri kënë konkurencë kur zhosa qëtër stendë fa salatuna ziunahum fa mos ju bali konkurencë Mosin e jëni jo. me më bënë konkurënës në hajra Dë thot, shtrengohuni Bani sabër të këshia dhe të huja Bani sabër, bani dhurim të prapta dhe gjerëzit që pa i bëjnë Edhe rini qekë kurse së më ndohës gjohë E fitoni gjennetit dhe nësilini me konkuru Kuna grave? Sa fa amman nisa Sa amman nisa Sa grave Sa të të kohun në bisaleti vë sëum Sa fligë në ative bane Tut në ative Sa të të kohun në bisaleti vë sëumë Frigë, banë e frigën e ative me ninim edhe me namaz gjithës më në imin se në falë në mozin edhe së më ninon ka në ma pak pra kjo të dini, kjo më din e në mene kur qëkojmë me bojnë dëshmi dhigra një bur pa tjetër shkëndrishe dhigra një bur me dëshmi e gjithjeve i bojnë dhigra një bur pra edhe, edhe këto pak ma pak po kjo Nuk dhe thot se nuk din qivija ato. Këtë nuk dhe thot se ato nuk din me të avukomen e në tesit të dihund. Këtë nuk e ka atë këptim, pra duhet pas kujdes. Tha me shkandreve me prej ative ma smiri, tha i takuhun në salati o saum. Tha me njënim, edhe me në amazë. Prigoj një prej ative. Shka ka këtu lidhje në mozë dhe njënimi? Shka ka lidhje? Bëtë ka zënë i të shpia me ju e dheshën gjahmi për ju të regoj. Dheshë ju të shp Si ta falesht në mozin, edhe të njënojsh, gruja të të të shumë. Të përdi asimës t'i baisht, ta dhijish të atë e kezët një. Kërë të falesht, kërë të këpash, ka këtë në vëslivesht, atë jenë në rëndë me ndja, mënihare. Kërë të njënojsh, ta të razojsh si firë, më të maruti, si firë, o mësë me njënua, jo, më të maru i fëtarë, ajo doat një qëtër njëri, do të thotë se, e të du me një shërbim, dhe së apakantë që më për ata, aje që të shërbim gjithë mund dhëtë një institutët. Ishala, e keni qërë këtë e problemi, ka thotë të të një grave me namaz, edhe me, me namaz, edhe me meninim. Ta shone nuk kam kohë, me është një vuj uve përshare në ative, me i pru shambuj, Ka të shembull dashmir më prit hodhën, çka janë ato shembullë shërbitative më shumë me prit privat. Çka ska, është një film shumë i gjatë. Kafan fa'mal uamma an-nisa wa ttaquhunna bis-salati was-sawm. Më kataruni privatëve. Edhe në an po thar më po thon. E kanë sherën të Pakufi. Edhe pambili me kët hadith i thallë selamet, keni kujdesin e ative shumë si dhe në meta mir, po keni kujdesin e ative dhe përma pra një shembull pa fam. Spojskoj mani një shembull po e fam. E vetmia krijesë në bot e cila e sakrifikon babën edhe vllauën për një gjallë huin. Femra është e vetmja krijesë në bot e cila safris sakrifikon vllauën edhe prindin për një gjallë huin. Çka se ka pa kur e ka pa vetëm një ditë. Edhe atë e sakrifikon me dorën e ati gjallë. si për dush me më mërë muë, me e vravlajt, edhe ka ndohë. Që kjo në është prapë? Me që këta kje pun? Me këta kje pun? Kur po fanë të rëthenën se kam për qëllim në nërën, edhe aja atene. Kur, kur po fanë të rëthenën nërën se kam për qëllim, po e kam për qëllim vijen edhe gruën edhe motën. Këto i kam për qëllim. A nërën jo se nërën është që tërkush. E dënja, darën, limën la, darë Ta nga narë ora le të sasë selam ka thon dunjoya kjo dunjo është shtëpi e atij që ikan shtëpi definicioni i dunjës na kanë dhënë ikan dunjoya definicioni i saj dunjoya është shtëpi ka thon e atij që shtëpis kanë o malu ma liman la le, mal leh ja dash pasuria e pukarau pasuria atij që pasuris kanë çka do të të shëmbullojë mot toni shëmbull tek time dorë zbrthime ramazani Kto doin marr për ditë dy të Ramazanit injenierën e mesegun i habit në muj. Ka dunyaja është shtëpi edhe të falni. Mos mendoni që këto shembuj sipër të trashërit, sipër të lejmë nga këto zavianë, zavian të cilin endemojnë këto hyrje të dunya është shtëpia aty s'ka shtëpi edhe delbi shtëpië, delbi xhamia i ki marr këtë zona, kur jone që morret. Kto doin zgjegimi Ramazanit, kto doin zgjegimi me javë, to janë shumë lloj. Ndih këto shembuj sistemi vazo. Sistemi i jetës Mu porak shtat ke të skuptonë gëlarat, mu por këtë çka se ke skupton në ardhen e intelektualia, për shemb, kët kafetën, to mend dëgjojnë intelektual mazor që i thënë, "Un jam nis ka hi kurva zot të bairamit të kundrat, më shumë ti sa ka arrit mu afrua gjamier zotën e bairamit tek putër." Do të fol, "Ah, çka mujt mu arrit të dituria asa, më dimë, për të kurse dituria të ka arrit." Ai thot, "Po çemë kush po na çon poshtë me vllahë." Ani sa ju kanë levë ato katunar të ati hodë qësë e në gjemi të gjumot që e përsh për qërë pas dhujoja anë shpi ati shka s'ka shpi ati shka s'ka shpi ati shki nuk ka shpi për ti për ta në gëgju këtë shembr oj intelektuali dhe asho dhe për ta përtu këta du është me pasar që 15 vët në gjemi 15 vët para ki shembr me pasnë në banë këtë në gjemi që ta shë e ki qartë për nejak Au një nervtez kam këmoquf për ditën e nesërme në nipçil për ditën e nesërme në postën e diturisë si, ti ta kuptonesh masazën e kur të vijësti ti po të ndajën e havët atafti në dorë in deruar jemah apo ne dhunia darun liman la dar la dunya është dunya për atë që shtëpi për atë që ka shtëpi do thotë paradhe jahrat ne kaum aspiati jahrat ne kaum ai tudut në ne ai станеvoj me tek a i s'ka mundësizat i me ubajt a i ka me ubajt a i këtu ma mira me mi maru letrat me merë ua melun limen, la, me fukaraz, me thang, aj, vet, edhe është pasurija ati që s'ka mujtë pasurija me gjithë e fukarazë do me thonë a i që jetojnë këtë botë gjaxë dëtë vetë edhe nuk i vunit dinamoza njën i bëqetri a i që jetojnë gaxë dëtë vetë në këtë botë i hangër një më vruj edhe dimletin e hangër a i që pati pasurija dhe i kaloj haji ka deras dhe se minin p A i që fa, a i që fa, on për e pranojë tërën si fatë mirë, anë abdisa funë në përta së përmë pëlqenjë. E kush janë pra të funë që së për të pëlqenjë tije, ki njeri nuk deshti me të regu gjo, po ki deshti me të regu se edhe unë këbi di shka, e sa, që ki haqë i për ma vratë krienë, pëse qëkojnë gjatë e para që, si avratë krienë të ullë që i një farë, që ta shpiloj sezona kur të mbyllën fundën e shtatorit. Fundën e shtatorit ka di milion markë në dite. Ka di milion markë në dite. Dit 150 dit. 150 dit. Miliona e miliona dolar nuk javrat në këti. Se se si javrat këti, kjo kri në avrat të qetra. Se e ka bazu vetën e ka rjetu vetën të ferit. Pra, këshili i këti. Edhe si tani mersi m'simulova si moli kthej, as preferis kim sen më inkonas gatbot, për vetën sen më inkonas çeq këtë mënyrë. Ja, m'i avrasin zinin disa punë qëra për shembull, sikur al Ramazani, ajrimi e sadaka veçjati, pse t'aja ket, pse ta fitoj unë, pse t'aja pati, ja avrasin, ja avrasin, ja avrasin zinë gjona çka, praktikisht duhet me ta klosëm emrin, aty avrasin zinin. I ndëruan xhamo Kjo bot është shpi e ative që s'kanë shpi, kanë metë në me thonë në, kanë metë pa hajratë, kanë metë pa kulëm, pa kulëm në përherëshëm, a shpi për ato, a kjo bot është fa malë e ative që s'kanë pasunit për natën e vorit, ative që kërë shkojnë të vorat, shkojnë sifrën ljedejnë, durët zëra. S'kanë shka skan me qitë në sheshë, kjo bot është qëzë, kjo bot është qëzë një darës me për natën e vorit, ajo qika e cila u shetit ajo qika e cila netin taras gjithë ditën ajo qika e cila i krau flok gjithë ditën ajo qika e cila sistemi me kostimave në këtë botë mu ke pëlqej ke kostim mas kostimi ajo qika e cila darës mët asnjase me li shoj fare filmat asnjase me li shoj fare pa i po si, të gjitha programët kejt për shëndegjit e mërrimet pati qefmi pa po. së patë vatë me unëshme i bonja ditën të në të në të të të të të të të të të të të të të të t Ditën e qedit e shkreta Ditën e qedit Kur ardhen ketë qika të katunit me a fa marifetin Kur sëmë gjithë fjalë shka me thonë Kur sëmë gjithë fjalë shka me thonë Me u arësie tu për ketë të hëri që që ka i kishë bo Ju tha që i ka dhe Më se këshirë nishka kanë punu ndurë të mija Këshirë nishka ka falë për e nija Kështu da është i me ndirë Mirë për këto fjalë ndarë se më ka rëndë Të vorat nuk shite në këto Të vorrat nuk di njerëzit me pashen Adja është interesant, qlejnë edhe ikin Nuk dojnë me të pashen Adjë pasën nuk dojnë me të pa Kaj qkojnë të shpijat, lonë vet Adjë duhet me pasë namazin tan Adjë duhet me pasë pasën njën tone Adjë duhet me pasë pasë tërtijen ton Dhe me pasën pas njën pas i pasër Rasullarës së të selam Kalojnë njarë me zvorrat dhe dhe ju thash obve Fa atarajnë e hazan il kabren Apo i shqip një këtë di njerë Fënë, po, në po, në rësullë Allah, fa innehuma le ju azzë ben, fa këto dhe thë pëbohën azabë shumë. Këto dhe thë në vërë që janë, janë të pëbohën shumë azabë. Fënë, në rësullë Allah, e pëse pëbohën këto azabë këdi? Fënë, amma ahaduhuma, të njoni për iktive, që janë e mëshi i bin nëmima, të njoni ban të fjallëm për të njoni të qëtë. Të njoni za ban të fjallë për jota në minderit në anonën qëtërit se se nga përsojmë po për, shti njerëti për e bajnë kecjale unë për e nxerë i vetën shtu pras ja e shika ditën e qezin shumë shti për bajnë latë gjinja po për bajnë gjinja latë një operative dhe une për bajnë si të li për në dorë ratën latë i për bërë a të ma kur kur e së për e bërë pra mështi këna ka që kecë unë pra për i thonë vetës mësht që ke bëjtë fjalë fa ammal akhar e ki diti fa ammal akharu fa kene laje setinu minda ulihi fa ki nuk umbron të prej urinës dhe pikat e urinës dhe ta i bishin tesha këti kur ishte mdu njo nuk jeton të i pasër ki nuk u pasërante në robët e ti kishte pikat ujtë ati urinës ati që i bishin edhe nuk e kisht dertë për ata nuk e kishtë dertë për ata Edhe muslimana dhe urinosa çfarë smundet? Farë smundet, duhet të pashëm me këto fushët me pashëm kujdes. Wala yajma si men la aql la. Por kët bot kush mlen fasuni, pa rasullullah sallallahu alaihi wasallam aiç ka mend. Po doktors ka mundësinë na kuptuar kesh njerëz dikun e ha me thon, çe hodh fulem u bozengin. Tafa, me fulem u bozengin nuk. Po me pas për të thërtim uhet çemizët e di vet. Tashtike tempos filloi, kjo është, këta janë shembuj të mballt, por sa më auto kompanpraktafon. E jmau leha lumen laa atle la. Kusumzon për kët bot, shumzon ai çiska men. Do fot, shumzon vetëm për kët bot, këto njerëz i kanë havisi për qëllim. Ai çiska men. Wa aleha la yuadi men la ilm la, edhe për kët bot ban dialektik, ai i cili me kapaciteti Ai thënë këtë gurin me zëti. Shtiyet për një punë shumë vogël me Çetrin. Ka fort për Mijilponën dhe e bën fesat. Ka fort për një punë shumë vogël, domorë gatë me Ahmetin tapas nevoj. Pa ditori, pa argumente. Divert. Bën një polemik shumë të ashpër me Çetrin, por nuk ka një argument të shënos më kri, se kri i parë se argumentet kanë. Pa këto këto bën njerëzit këtë botë. Vin tertë anësi pa argumente. Wa alayha yahsudu man la taqalah. E vendet vota nga njëri bojë në xhelozi, të cilë çel çel çel xhelozi bojë. Bojn xhelozi për racat e kësaj vote, a faktikisht ato racat e kësaj vote nuk vlen. Është interesant shumë. Në Gjermani kush ka dalë edhe këtu kohë, tash apo faktikisht ap, tash ku atje, te pazari tash vepra. Skaçi teçka se ka pazarin e racave vetëra. Ku banon? në sigurim ku manovë për nështë të dimë ku ka qenë adje poshtë ka kisha nëzë vetra e vëzatë i popëlejon të tashët e vetra e ka nëma e të guzë të tashët e vetra se s'ka artë tërë të standardi i pazarit tashët e vetra e pa e zvirtë tërë të pazarit tashët e vetra e përmejtë e vërëve të tashët e ratë mundësh a i shkarri të tashët e vetra pra Et ash me skulet e pazarit i tashavet vetra. Edhe ati mu ka bjanë me çetrin, për një gjoshka nuk vlen, mos thoj vlen kurkush. Ash kjo punë ndarshme. Dynia është pazari i tashave vetra. S'ka mundsi për kët për për për haxë të sa gj뇽 me u ka, do do fle një di mazdar kë me një rëm, me u fut, unë e kam pas, vërtet ti se ki pas vërtet, s'ka mundsi se faktikisht izhemi të bizëdru për gj뇽. Jemi të bisedu për gjana, shka s'ka në vlerë, Allahu, zhëllë e gjera, në javë ka morë jav vlerën. Dënëm bised një harë me një dhëmë, se gjamija a shumit, sa shtilla i ka. E pas kam pas vizitu, një orën i ka në 150, një orën i 149, edhe shkojnë ma zarkja gjemati ju në dërshëm. Shkojnë ma zarkja. Po mirë, ato dirak ka sa gjamija, as janë tjesë e kësaj du njohë e posë, shka kje e tashmo? Shka kje e sa Ti ke 100 51 ishin ato, mos e vonë dietar? Jo. Po ti qifrave 104 donon, mos bëhet i pabitur? Jo, pra as ti subvone dietar, as ti qetos me atë i pabitur. Lej të kujt. Lej të kujt, se për çet gjunjon u ka mundi, as gjo, as pazari tjetër. Wal, wala yas'a man la yaqin lahu, idha farasullahu sallallahu alaihi wasallam, për kët bot o zoin, ata që s'kan besim për këtë bot ërtojnë, ërtojnë në është ga, të azonë kejtë dhe me këtë botë e ative, ata që nuk ka në gëstim të shëndosh. Gjëmot, është një pazar, në këtë dhynjo kërjetojnë në është një pazar, e në atë pazar duhet me hi me menë. Qëka me dohë pra? Që shi e në pazar me menë, hi e blen atë qëka ke nevoj e dhe delë. Këshë e mbën, në të në vlen meve më nj Në këtë lëhimë blej, atë që kemi nevojë të dalim. Për pazarin, do të vonë lindim që dunë, kemi him pazar. Edhe rritemi. I falemi Allahu subhanahu wa taala, i po le punji që kemi obligim edhe dalim prej kësaj dunjoje. Si ta vazhdojmë më shumë, si ta vlerësojmë këtë fjalën, si të japim më shumë kimë. Ja për shembull. Unë kam him pazar. E kam blerë që e kam të në material që mlimën të shtëpia. Edhe s kam dën më një herë për pazarin, kam negjën komb me një vend po furkud ikuç me khas për shtëpinë çara sa. Se kaloi njërë, ja me gaj benjoni manxhet për teatre, ja njoni manxhet me një khas, ja njoni me diş kanalarit më mçon, ja njoni me drunë e khasi xengël, diçka kalabalaka. Bundor diçka të për çara sa. Kushi pa fat, i pa ta paet unë sikur i bleva jonën në pazar, nuk dola më një herë prej atij. Don du dal më një herë. Pra, kur kemi një problem nuk kedbohet me vërgjnat e kësaj dhunje do ta krimoje dalim me problemin merr herë dalim me problemin merr kur kemi një djalë që bosh ka kujtojmë se ka vlerë ti i themi kronikerimit ai më leha t'regoj saka kjo djalë vlerën mos e vano kjo djalë ka imin dunja pra kur jam këtu do më sqgutash fjala dunja ship ska do më thon sogus ka po sqgutim har shka, shka do më thon ship namaz shka do më thon ship peshnam shka do më thon ship edhe fjala dunja shka do më thon ship Fjalla dunja, i ka di kuptime. A shë marun prej fjallonit, i cili barë në vetë e di kuptime. Njënja dunja, afer, qip, afer, që ka dhe sërët, afer ahiratik, afer vdekjes, diset edhe e mokë të mok skamo, diset edhe mokë bitiset. Afer, fjalla dunja edhe, dunja, dhe me thonë, qëtëri kuptimi fjallës dunja, dhe me thonë, prej fjallës dënaë, e nënshmuar, e pad nërë, e pavler e pasi mundot hosh gjithskinon faltaloti i pavler keta po e kimicoj gjithskinon ndërtimi i pavler po ti e ndërton me kete votën e ban chosu chisha hong kong e ban e ban dubai e ban interesantshum drivet e ka nan grad e ban shkat kur djos kur djos shkat kur djos ka si drtamish ti e ndërton e ban shkop Dryo to kanjësh zbrati në banpliun, më dizhimë vate morr. Çfarë studiosh kur djo? Mos mos e çdit kur ta shihësh Pacif, New York. Ata amerikanë kanë nisifat, shumë e kanë nisifat, shumë poster po thon se kanë të gjithë shumë i mirë. Kur ta çeshin Amerikën televizor gjithmonë në moh New Yorka me asim dërpesa gati 100 kat. Këta ata çeshin interesant. E ti, ai çuë yol kur tashin televizor goda, të shaan Amerikën, pse Amerika? Çisha Ai zërion zot Amerika ket ka 200 katara, se dhe sembra native ndërtave gota, pak native, janë 80 milion njerëz që kanë bukmegona. Ketas e di ai që milion. Jan 180 milion banorë që kanë libret shëndetit me sku të doktorit. Për nga foga lëku i as për nga foga lëkë që i ka kapluar të shtetet e bashkuara të Amerikës, këta nuk e din ai. Kursta çetia po, të kokun. Po ta çet tia 200 katsh ndaj natim thon, "Të shtojim na." "Të shtojim na femren edhe." Pra, edhe a, edhe a jo, lëvizë për i poshtë. Lëvizë e a jo për i poshtë, pra kur gjohë. Një lathe ka nësë pas fjegu mëti para një 5 Ramazanave. E pas kënë vetë një djetarë, kushënë këtë dujënë maj fortë. Maj fortën këtë botë kushënë. Fa maj fortën këtë botë pas kënë tonë është? Zërbi. Kësë në forta, zërbi, gjekë para vetë i këtë. Fa ka ma të forta, fa ka ma të forta ujë, i qesë në ujë Pshije, a ka më të fortë? Frima ta se ki pas deti që ka i bana. Bëtër e të nëmeshtim qitet mrena. A ka më të fortë? Po që që s'ka më të fortë sa kodrën që e kërë atë shpije, sa sa harë ka fripi sa kurdi zunjaj e në qabëdhen. Më të fortë a ka ala, ka, drinë e a token, drinë e a kodrën me token me deti me kej. A ka më të fortë? Ka a ka më të fortë, sa gjumi, për kurqoër, sa bala e në e le prantë të k Ta, ka kam më fort ala, forsa po, vëna më fort. Aga jalla gjithë natën apo rob, s'le më flet. Dert i njëri, s'le më flet. Më më i fort e picheve. Aqe ka ga jalla, joni oslamo. Kto shkaron këto? Çi shka këto çis bosha, sian kurzo. Ërë ulën për peshë, sa më të zë zarmën ti. Merëva sa vlen sonë shim për djegën. Kur nis të shim, a ç, ça? E po dy njëra ç çikran dy njëo, pjesë sa dy njëra po. E sa i vlerëson ujnë pra E vlerëson ujnë se e pina Ma ja përbërëve për, për një të sen ma mas Ma si tha i shbuk ma volë pak E ka nësa Edhe aja pjesë e kësa i vete Sa i vlerëson ujnë pra Bashat i nga të se marën shpijen se dhudaga ma mërë A u kri pra Edhe kjo e du njo e sila s'pas ka vlerë Sa i vlerëson kodrat ti Tu të shme shku se u kitë hanatën aq, aq pa edhe kjo e du njo Sa i vlerëson ti pra Sai në Sankojan asaj zakën. E aq i çesh me past, ajo më forta deri ti ishte pra, ki çesh më tranquilje. Jo, po vajojmë këtu. Afarë saka, afarë ku jeton ti, ti jeton me një tmer, ti jeton me një pazar shumë të vështirë. Pra për i këtij pazarit arrit dot me dalin thënë për tevorat më baha. Kjo që diu. Dukandej ku nuk jetojmë nuk anoj. Tash në strategëm luftën e çerat punes mundja e kanterie e lodhë tëra ku kanolëki të janë kejë, djirë kalarë të mbjullëna, njëri në mërënda, është i interesu më dalë. është i interesu më dalë. Po dhugët me thërë më dhijën me nëzërë për e asaj kalarë. Dhugët me pas njëpëshëm. Në kemi të njëpëshë minë tonë, në të mazë gjithë fëqishë minë Allah, i zilina nëzërë për i krizave të vëteta në momentët të të saktuara. Inderuali gjëmët. Men as Kushe ka këtë dunjohë qëlimi final Allahu katërgjone Mes, a ja Nëse ka dikush një blokë dëbogë blok, në gjatë dhe një lapë Shkruni Shkruni më sjuve në mërdi Sa është për të shkruhe dhe për të bostë Sistem jete Kushe ka këtë dunjohë qëlim final Ja ja pa Allahu katërgjone Ato të katërgjone Ato të katërgjone a janë në numërin një